Frankismo garaian, Euskal Artista zonbaitzuk sortu zuten gaur taldearen inguruko erakusketa ikusgai dugu, asteotan Bayonako Euskal Museoan. Eta azararen laua bitarte gaur taldeko sortzi artisten bata artelan ikusteaz gain Euskal Herriko irurogegarren hamarkadara eramanen gaituen historiaren pasartea ondatuz, hasten da erakusketa Rafa Zulaika, Bayonako Euskal Museoko zuzendaria. Alaba, alaxe da, eta horrebatik ez ditezen narritu <laughs> e, entzule direnak eta horrein diken bizitan e, etorri ez dien e, pertsonak e, ba, ori, ba, lehenengo benetako zati bat eta arlo oparo bat e, eskeni baitiogu historiari eta gau, historiari eskaintzeak esan nahi du kasunetan zehazki ba, frankoren diktadurari <clears throat> nunbait leku egitea baita noski horri eginiko jardutzeari eta eta zera eh ezta bazet estu ingurutan, eta nola sortu zen gaur taldea ere kontatu digu Rafa Zulaikak. Ikuspegi folklorikoa, figuratiboa, esan egu errealitatea, ikusta arazi nahi diguten bezala hori e, egiten zen garaibatean, frankoren garaian, nunbait, eta denazan konsensua, denazan hemen etzen arazorik, eta inola ere ez ginen asiko, ba, olako, ba, bidezka ez ezagunetan sartzen, aldiz artisten gozea, nunbait, itegarria bada e, bide berri horien eh bueno, eta besteak beste ba abstraktzioa Eh? Orduan, eh, ote izabatek eta teorikoki jada landua zuen nonbait. Eh? Ba, Euskaldun tasunean bazegoela halako eh, abstrakzioaren ikuspegi hori eta bereziki utxarena, utxunearena, eh, utxori beterik, zentzuz beterikoa izanik. Eh, erdigaldua dugula, baino kanpoko influentziagatik eta latinoak eta grekoak eta lakoak, baina guk badugula, ba, gero basterretxeabatek eh, berreskuratuko duen bezala ba, mitologia bat, eta mari, eta kerbeltz eta eta bestelakoak. Horri nahi diote kasu egin e, gaur taldeko artistek, e, abstrakzioari, bide berri hoiei. Baerakusketaren harira, Jogostira Lontan, Bayonako Euskal Museoan arratsaldeko seietan, gaur taldeko partai dezan zen Jose Antonio Sistiegarekin solasgune bat ere proposatzen dute. Bai, ona ekartzea lortu dugu eta pentsatzen solasean eh, primeran arituko dela, ze gogoze hitzegi du ikusten dugun bakoitzean, ba, e, bueno, ba gaurre nola sortu zen, zergatik sortu zen eta gero, bueno, gerora begira edo handik ere se se eta dituen, orduan ekarpen polita izan daiteke hurbilduko direnentzat. Franzesez eginen da, eh, sorritzarrez euskara estu bere bizitzain bain beste landu, baina franzesez izanenda eta neuzte dut oso momentu, fen, ez galtzekoa, eh.